Hvad lavede du i lørdags? Hvornår fik du dit første kys? Og hvor var du under 9-11? Vores minder er med os hele tiden, og det er dem, der skaber en sammenhæng i vores liv. Vores adfærd, humør og vores forståelse af verden bygger på de minder, vi har med os. Uden vores hukommelse ville vi kun leve og forstå det nu, vi er i lige nu. Men med vores minder får vi muligheden for at rejse i tiden. Selvom vi tænker på minder som noget, der ligger bag os, så hjælper vores minder faktisk os med at se frem i tiden. Gennem den viden, vi har om livet, forestiller vi os, hvad der vil ske for os i fremtiden. Alt lige fra, hvad vi spiser i morgen, til hvilket tøj, vi tager på. Men samtidig rejser vi endnu længere ud i fremtiden, og så forestiller vi os f.eks. vores næste ferie, eller hvordan vores bryllup bliver. På den måde så skaber vi et mentalt livsscript for os selv. Vores skabeloner for fremtiden er bygget op på de oplevelser, vi har fra lignende situationer. Og selvom vores liv ikke nødvendigvis følger drejebogen, så bliver vi ved med at have en mental skabelon. Du lytter til Den Hvide Vinkel, og i dag handler det om minder. At mindes er mere end bare at huske. Når vi danner os et minde, er der mange ting, der spiller ind. Det vi føler i øjeblikket, de synsindtryk vi får, lyden omkring os, stedet og tidspunktet. De elementer bruger forskellige dele af vores hjerne, som hjælper os til at huske bedre. Samtidig sker der ting, som ikke bare vedrører dig, men mange mennesker. Så som den første månelanding, da Kennedy de blev skudt, eller da Danmark blev befriet fra tyskerne. I sådan nogle situationer er det som om, at verden stopper op et øjeblik og skaber et kollektivt minde. Man kan endda have en fornemmelse af, at en tilkommelse lige har blitzet øjeblikket. Og her spiller sanserne ind og husker dig på, hvor du var, da det skete. Så på den måde bliver vores personlige oplevelse en del af noget større. En del af den kollektive historie. Vi har været på gaden og spurgt nogle mennesker om, hvor de var under 9-11 og massakren på Ytøje. Jeg var i sommerhus i Skagen og fik morgenmad. Der var jeg, jeg ikke så <laughs> Det er faktisk ikke noget, jeg ikke huske så godt. Jeg sad derhjemme i min sofa og så en, en bjergeltappe i Tour de France. Ja, jeg tror, at det var i en radioavis. Jeg sad og spiste frokost, og så hørte jeg det, og så tænkte jeg nej. Det kan bare ikke passe. Der sad jeg i en bil på vej hjem fra Italien og hørte det i radioen, så jeg sad på den tyske motorvej. Vi kom hjem fra skole og tændte for tv'et og troede, at det var en film ligesom mange andre, tror jeg. Og så kan jeg nemlig huske, at, at øhm, jeg tror dagen efter, eller samme dag, så tog jeg i sommerhus. Øhm, og i det sommerhus, der er ikke rigtig noget tv. Øhm, så, så måden, hvorpå jeg sådan fandt ud af, hvor alvorligt det egentlig var, det var, at min morfar, havde BT, hvor der så ligesom stod, hvor mange unge mennesker det var, der blev en dræbt. Det er de færreste, der husker ret meget fra deres tidligste barndom. Det er helt normalt, og det skyldes en glemselsproces, der sker naturligt over tid. Indtil 80'erne troede mange forskere, at det skyldes, at man som barn ikke havde udviklet sin hukommelse nok til at huske. Det er dog siden blevet modbevist, og børn husker fuldstændig ligesom os. Men som barn vil du nok huske tilbage på din dag på en helt anden måde og bemærke nogle helt andre ting, end du ville i dag. Gav hvordan et 4 barn vil huske tilbage på sin dag. Jeg har været i biografen og i børnehaven. Jeg har været i biografen og se en tegnefilm. Men ikke i dyre. Det var ikke nogen en film. Min bedste venner er Olivia, Andrea, William, Andreas, Sara, Susanne, Gunnhild, Lisbeth, jeg kan ikke huske flere. Mm, de, vi lavede dem lejes her. Dem. Og Andrea har og vi også letleje med og lejt Sådan en lille babyleje, siger de. Wah. Vi var i dyrehave på mors fødselsdag. Der kigger vi på dyr, og så giver vi dem lidt med, men ikke mænd, fordi det var den, der bid, og heller ikke andre døde. Ej, er jo en rigtig fjer af far, og gør. Min yndlingsfilm er Frost. Jeg kan lide Anna. Jeg kan lide Ola. Jeg kan lide Olivia. Jeg tror, at det første, jeg kan huske, var en gang, hvor jeg boede i præstehaven med min mor og min bror, og min far kom på besøg, og han havde en rød trøje på. Mit første minde? Det er et godt spørgsmål. Øhm. Jeg kan huske på et tidspunkt, at vi var, min familie og jeg vi var på en sommerferie, og så kan jeg huske, at jeg gik udenfor og spiste... Jeg tror, jeg spiste af træerne eller sådan, spiste bøgeblad eller sådan jeg ved, ikke, om jeg, jeg ved slet ikke, om det er det første eller sådan noget. Det er sådan fragmenter. Mine forældre havde et pensionat om sommeren oppe ved Vesterhavet, og der synes jeg godt, at jeg kan huske, at jeg har stået i en kravlegård deroppe i gården, og så er blevet snakket til af de pensionærer, der nu var. Det er sådan et minde, som jeg har på flere gange, så jeg ved ikke, om det er rigtigt, eller om jeg har fundet på det, fordi der er et billede fra dengang. Der kan jeg bare huske, at jeg sidder foran mit tv hjemme i stuen nede på gulvet, så ser jeg en VM-finale mellem Tyskland og Brasilien. Fra vi er 15 til vi er 30 år, er vi i den periode af livet, som giver os flest minder med videre. Her går vi igennem det, man kalder ungdomsbubbet. Det er i den periode, hvor vi former mange af vores holdninger, der præger os resten af livet. Minder fra den periode, eller minder af ekstrem karakter, vil derfor kunne stå stærkt i årevis, som om det skete i går. Nu skal du med på en rejse 77 år tilbage i tiden da tyskerne lige har besat Danmark. Det var 16 år, dengang vi blev besat. Der kom sådan nogle løbesæl ned, der stod, at vi var besat af Tyskland. Min far, han, jeg sagde, at jeg må lige gå om og se, der kl. 12, der kom de første tyske land her om om. Det var jo sjovt, det var jo sjovt. Der fløj flyvemaskiner hen over landet hele tiden. Ja, det lyder voldsomt. Det lyder meget voldsomt. Det er det, der reagerer. Det er lige om, hvad det inde er. Så kan man jo gøre noget for sådan en her der kommer med voldsomt våben. Men det, det kommer man jo stille noget op mod. Jamen, der er jo ikke noget at gøre. Man kan jo gøre noget. De har jo magt, og de har våben. Og vi, vi, jamen, vi kan slet ikke gøre noget, for de, man bliver bare skudt godt og godt. Over på Grænsted Søgehus fik de besked om, at de skulle være klar til så mange sårede dansk soldater. Der var en nedkastningsgruppe ud i vestpå, og der blev smidt våben ned. Og det våben, det kom, kørte de ned af til sådan om, som vi så op i nogle depoter. Og vi havde en depot nede i skovsende plantage, Så har vi depot op på talværket. Og depot nede på mæreriet. Og så har vi sendt noget våben hjem, Og så havde vi våben om i tømmerhandlen. Og ude ved en gormand. Der gjorde man sig klar til at, at kæmpe imod dem. Vi havde en, en overgang, der havde Christen og mig en maskingevær der oven på værkstedet som var ned for England. Og under vores stregbæng, der havde vi en revolver læggende op. Vi var med på at virke, at der var 2.000 soldater derude på fængslet, Og når de skulle i biografen, så startede de der med 8.00 om morgenen. Og så kom der hold hele dagen med 2.000 soldater. De skulle ind, og så stod bare biografen det. Alt var på rationeringsmærker. Altså man kunne bare gå ind og købe, hvad man ville. Man fik så altså meget, som var en minimum. Og det kunne man købe. Og så blev der handen sort med det. Nogen havde flere penge end andre. Så købte de jo mærker af hinanden. Her er London. BBC sender til Danmark. Sammenbruddet i Nordtyskland er komplet. Englænderne også ved den danske grænse. Kiel og Flensborg er erklæret for åbne byer. Dengang er kriget sluttet, ikke også? Det er den 15. maj om morgenen. Det kom vi fra BBC. Der blev jeg meddelt, at Montgomery meddeler nu. At Nordtyskland, Danmark og Norge var blevet befriet. For alle folk rangede ude på gaderne og råbte ved. og skreg og gjorde Nu var krigen jo Nu skulle det til at begynde at blive hver dag ganske langsomt. Det hentede vi jo vores våben frem rundt omfra. Jeg syntes man, man tænkte nok med et år, hvad skal der nu ske? Så begyndte det hele, altså, alt, at tyskere havde brugt alt det materiale og sager, vi havde. Vi havde jo noget at lave noget med. Så det, det var et spor Og så kom jeg ind som soldat lige med det samme efter krigen. Krigen sluttede jo i 1945. Jeg blev indkaldt som rekrut i juli i morgen 1945. Så jeg var jeg med den første hold, der kom ind. Ja. Vi gik jo vagt ved alle det skide kanonstillinger og våben, de havde, der lå efter tysker. Der var en masse våben. De skulle forhindre, at blive fordelt ud til folk. De skulle have våben. Det forsvandt ganske langsomt efterhånden, så der blev mere fred, og vi fik mere samhørighed med Tyskland igen jo. en ganske roligt, så begyndte det jo at se ud og blive mere og mere naturligt. Ja. Jeg glemmer, man aldrig I psykologiens verden skælder man mellem to slags minder. Dem, man bevidst fremkalder, såsom når man bliver spurgt, hvad man lavede i lørdags. Og de andre kaldes spontane erindringer. Det er dem, der kommer pludseligt og ufrivilligt. For eksempel når man møder en duft, der minder en om bedstemor, eller hører en sang, der minder en om 7. klasse. På den måde kan man se de spontane erindringer som en slags genvej til fortiden. Gennemsnitligt oplever vi 20 spontane erindringer om dagen. De spontane minder kommer tit, når der ikke kræves så meget af os, så de kan godt have en mere ekstrem følelsesmæssig effekt, fordi vi ikke er klar på dem. Men spontane minder er ikke altid behagelige. De opstår især efter ubehagelige eller ligefrem traumatiske oplevelser. Spontane minder fra en traumatisk oplevelse har det med at dukke op igen og igen, fordi vi prøver at undgå dem. Et traume opstår formentlig, fordi der er tale om en meget stærk følelsesmæssig involvering. I øjeblikket bliver man grebet af frygt, som får hjertet til at slå hurtigere og hurtigere, og lungerne udvider sig, og din krop bliver fyldt med adrenalin. Derfor bliver oplevelsen stærkere fastnet i din hukommelse. Minderne og følelserne kan dukke op i noget, der føles som en lignende situation. For at beskytte dig imod, at det ubehagelige gentager sig, så hukommelsen virker altså også som et slags skjold, der forsøger advarter. Vi har talt med Kirsten, som har oplevet det, de fleste nok ville det som en traumatiserende episode. Det var en helt almindelig arbejdsdag. Det var lige inden lukketid. Klokken var halv otte. Butikken lukker sådan klokken otte. Og... Øhm der kommer, jeg, jeg er på arbejde, mig, så en anden sådan medarbejder, som ikke har været der så længe, og min chef var derovre, hun var tit over sådan lige for at hjælpe med at, og, øh, at lukke af. Og så, øh, hvad hedder det, kommer der en mand ind, jeg står i kassen, og øh, han kommer ind og er, går direkte mod kassen med en pistol. Og jeg er sådan, altså... Det er sådan, der går ret lang tid, jeg, eller sådan, det er sådan. det er der noget mærkeligt med, men måske lidt mærkeligt på samme måde, som hvis der var kommet en ind, øh, i, i, der var nøgen eller i altså, det var sådan Der var noget, der var mærkeligt her, men det var ikke umiddelbart sådan, frygt, eller noget, man var bange for. Det var bare underligt. Så kommer han hen og siger sådan, altså som i en film, hit med pengene. Sådan, hvad? Har du, har du nogle penge i kassen? Råber han sådan. Øh, og jeg øh, panikker lidt, min chef kommer tilfældigvis gående, øh, hun er jo autoriteten i det her, så jeg sådan ligesom nærmest peger over på hende, sådan, den må du tage, ligesom hvis der er en, der spørger sådan, ja, I har fået nogle varer leveret, hvad skal vi gøre med det? Jeg henviser hermed til Lone, øhm, men hun kom, Lone der kom over og sådan åbnede kassen og begyndte bare at give ham de her penge, så man sådan, så vidt jeg husker, at der er lidt tydeligt, man kastede dem ned i sådan altså sin, sin rygsæk eller sådan noget. Så han får pengene, det, det er sidst på dagen, og det er sådan en almindelig butik, så det er ikke fordi, at der er vanvittigt mange penge, men der har nok været, altså, der var mange sædler alligevel. Og så forsøger jeg at få lukket den her kasse og forsøger at gå ud bag ham. Der står der så to, to fyre, lidt store i det. Øh, og ham den ene, han øh, altså, lægger ham simpelthen ned med et brydetag Får fat i den der pistol, som sådan hen over gulvet Og så øh, er der en, der ringer til politiet Og jeg har en idé om, at, at jeg er ret sikker på, at det var Lone, der ringede til politiet For jeg synes, jeg, sådan, jeg kan se øh, hende stå over hjørnet og ringe Og så går der altså, et minut, og så, kan man, så er politiet der Altså eller to minutter, det var så kort tid og selvfølgelig kommer de, når de ved, at det er lige nu, der ligesom er action. Så kommer politiet, og de får ligesom lagt ham her mand i håndjern. Og jeg, i mit hoved, så står jeg bare og virkelig ukampdygtig på alle måder. Går bare sådan lidt rundt, og altså, så tager, øhm, tager, får de taget ham med. Og øhm, jeg kan huske, at jeg så skulle ringe hjem til mine forældre, fordi sådan, jeg cyklede jo bare normalt hjem fra arbejde, når man havde fri der, og sådan, måske ikke lige den aften, hvor man bare lige skulle cykle, og sådan ringer hjem. Og i det, jeg sådan ringer, så skal man sætte ord på, at der, hvad der er sket. Og altså, der begyndte jeg simpelthen bare at, at, at græde, fordi det, sådan, det virker så urealistisk. Hej øh, mor, Jamen, det er bare, altså, det er bare fordi, der har lige været en, en mand med, med en pistol, faktisk, og, og, og tro, troede, altså... Der, jeg, jeg bruger ikke nogen ord som sådan, der har været drøveri eller sådan, så fattede man ikke, det er, sådan, det er på helt sådan barnligt niveau nærmest. Mand og pistol. For det er det, man sådan kan forholde sig til, eller det, jeg kunne forholde mig til. Det næste stykke tid ved jeg ikke rigtigt, der bliver sagt lidt, øh, altså, jeg, så vidt jeg husker, så spørger politiet ikke rigtigt om sådan, om noget. Ind til, til da, fordi jeg tror, lige, de vil sådan lidt beskytte lidt, så de snakker lidt med Lone, og er du okay? Og de var meget sådan søde, og Lone får ringet til Andres, de var sådan ægte par, der har butikken sammen, og han kommer ud over og knuser og og sådan lidt. Og så kommer min, øh, min far ind i butikken, og det er jo sådan først lidt sådan, hey, hey, der er lukket, du må ikke komme ind her. Sådan. Og så siger han, det er mig, der er far til Karen, Karen det er min storsøster, men det viser måske sådan lidt den der, at han også er helt rystet, nå nej, Kirsten, eller sådan, han har aldrig nogensinde sagt mit navn forkert før. Og så øhm, kører jeg ellers, øh, altså bliver hentet og kørt hjem. Og sådan, kan jeg huske, at det var sådan lidt, ej, du må heller lige sådan sige det. Så sådan, når jeg ja, okay, det, sådan, det var lidt en stor ting også det der med sådan, hos min mor, sådan, så, du skal lige ringe til, til, til Karen, søster der, og fortælle, hvad der sådan er sket. og øhm, Jeg kan huske, at der var også nogen, øhm, der sådan, Altså ringede og skrev sådan, øh, jeg har hørt, at der har været røveri i spar, og jeg vidste tilfældigvis, at du var på arbejde. Altså, hvad foregår der sådan? Helt absurd på en eller anden måde. Han var, han havde en elefanthue på, som var sort, så han havde han den her pistol, og nu er jeg ikke særlig god til pistoler. Det viser sig senere, at pistolen er en legetøjspistol, hans søns legetøjspistol, så super uprofessionelt. Det ved man jo ikke. Så havde han en sort jakke på. Han var sådan generelt meget, meget øhm, neutralt, mørklagt og meget sådan ikke så høj. Og han har sådan lidt en, en dårlig, øhm, han har ikke sådan en rank holdning. Han er sådan lidt faldet sammen. Og sådan, hans bukser er slitte og hænger lidt, lidt løst, fordi de har måske passet ham for, for 10 år siden. Øhm, og og sådan, jeg sådan nogle lidt lasede kobberbukser på. Jeg ved ikke, om jeg primært kan huske det fra, at jeg også har set overvågningen efterfølgende. Det var selvfølgelig sådan lidt lige at, at se, hvordan at det egentlig skete. Så det er måske primært derfra, jeg har, har det, her, det her billede af ham. Det her, det er sådan noget, der sker i film. Jeg var fuldstændig handlingslammet. Altså, det var, der var intet sådan rationelt over det. Jeg kunne slet, jeg kan ikke få min hånd til at bevæge mig hen til kassebrettet og give ham de der penge. Jeg tror, jeg, jeg er ret sikker på, at jeg spurgte, Altså, hvad mener du, eller, eller hvad? Nærmest sådan lidt, lidt høfligt. Handlingslarmet og, og hvad? Og det var ligesom om, at jeg så mig selv stå uden for hele scenariet og bare kigge på det, som når du ser en film, hvor det heller ikke forventes, at du sådan skal gøre noget. Næste dag, der tog jeg dig ud sammen med min mor. Øhm, og det, sådan, det gibbede dig lidt i en, da man sådan skulle gå ind og sådan lige forestille sig igen, men... Da så havde jeg ligesom været der, så kan jeg huske, at jeg blev spurgt, for så havde, jeg havde måske på det sådan en vagt, sådan en eller to vagter i ugen. Så der gik jo en lille uges tid, inden jeg skulle ud igen. Og der var de også, de spurgte, sådan, har du lyst til det, eller hvordan og hvorledes. Så det var fint, at det, jeg tror, at det var lidt vigtigt for mig, at, at, sådan, at ikke at gøre et større nummer ud af det, end det behøvede at være. Også fordi jeg havde det egentlig, fint nok med det. Altså sådan, især fordi man havde fundet ud af det der med, at pistolen ikke var ægte og sådan, men sådan kom tilbage og, og så øhm, der er sådan en øhm, overfaldsknap som ved kassen, sådan en rød knap der står ind. altså det er ikke særlig svært du skal trykke på en rød knap og du ved at hvis du holder, der er to røde knapper hvis du holder de to røde knapper ind alene så kommer politiet det er selvfølgelig derfor jeg ikke kan huske at øh, at, at øh, der var ikke nogen der ringede til politiet, det var overfaldsknapperne selvfølgelig som Lone går hen og trykker på ved kassen og det øh, det gør jeg ikke. Jeg ved udmærket godt. Velkommen til. Det er den første arbejdsdag. Hvis der nogensinde sker noget, så skal du trykke på de her to overfaldsknapper. Og det var den klap, der gik fuldstændig ned. Selvom det er jo ikke særlig svært Ikke overskue særlig meget. Du skal bare trykke på to knapper. Det betyder at løfte din hånd og hive dem frem. Det er jo derfor, de er der. Og det var nemlig det, hun gjorde, som viser faktisk rigtig meget hvor at jeg var der. Men at komme tilbage dertil var rimelig nemt, fordi at de var så meget om mig. Så sådan man er meget mindre bange, tænker jeg, når, når man ikke er alene. Altså sådan efterfølgende, så var der hele den her retssag-ting med ham, hvor offerrådgivningen, eller sådan, det er et samarbejde i hvert fald, hvor at man konf bliver konfronteret med sin gerningsmand, og man gør det rigtig meget i vildere sager, eller sådan noget, hvor det er et voldtægtsoffer der mødes med sin voldtægtsmand, så at man har set på, om det kan være, at der er nogen, der har behov for at råbe ham i hovedet, din idiot, du har ødelagt mit liv, men også bare for at få en eller anden dialog. Det er frivilligt for begge parter, men de mener, det er en rigtig god idé. Så det tog jeg til med ham her. Og øhm, han er en totalt desperat stakke, som kom ind og var sådan, jeg er så ked af det, og undskyld, og han havde fortalt sådan meget, det var egentlig ret rørende på en eller anden måde, hvor øhm, at han ikke havde overvejet, at, altså han havde bare tænkt, jeg skal have penge til mere øl. Han var fuldstændig psykisk brudt ned og havde så meget behov. Altså han var så alkoholiseret, at han havde bare behov for, for mere alkohol. Så der var, han så bare ingen anden udvej end at gøre det. Han havde slet ikke overvejet, at der ville stå et menneske bag kassen, som kunne have, reagere på det her. Så han var sådan, altså gentog under hele det her, sådan, det er bare helt vildt ked af, og undskyld, undskyld, og var meget sådan på den der måde. Så det var egentlig sådan en, en fin oplevelse, eller hvad man skal sige. Og så, efterfølgende, så var der den her retssag, hvor man skulle ind og vidne. Hvilket også var sådan, altså, ja, jeg havde hele min familie med. Øhm, fordi de syntes, det var helt vildt vigtigt at, sådan, hvad skal man sige, støtte op om eller sådan, at jeg skulle føle mig tryg derinde og sådan. Men man bliver jo stadig set ind overfor. Så først kommer man selv ind, og så sidder man der sådan ind i midten, og så kommer sådan han ind. Altså det virker så underligt sådan, hej, eller, det siger man jo ikke, men man sidder bare der, og så er det sådan, alt det der formelle halløj, og det her, det er retssagen mod Michael Hemmingsen, og det er bla bla bla, alle mulige juraord, som man ikke rigtig forstår, og det, tager, det tog jo kun fem minutter, fordi min sag var jo, hvad så du, han løb ind, det var en pistol, troede jeg, sådan og sådan, og han fik en, øh, altså han, han kom i fængsel, men kom jo så også ud igen og øhm, for et stykke tid siden så øh, øh, viste min mor mig en artikel sådan en, en fra jyske Vestkysten eller sådan noget, at nu var han kommet ud igen øhm, og det var sådan lidt mærkeligt men jeg kunne også godt mærke at jeg er ikke sådan bange for at møde ham igen fordi han, han gjorde altså han var desperat altså at det var så impulsivt så spontan en idé at han tog sin søns legetøjspistol og den første det bedste der var også lige en elefanthue fra idé til handling, der var der cirka en time, og så heldigvis så har man ikke i våben i Danmark, så der ligesom ikke kunne ske mere. Så jeg håber for ham, at, at han har fået nogenlunde styr på det, øhm, og at det så skulle gå ud over mig, det er et eller andet sted, super uheldigt, men også måske heldig nok, fordi at jeg så har haft nogle gode arbejdsgiver, nogle gode støtte, jeg er mindre påvirkelige, fordi der, jeg ikke har andre ting, jeg har oplevet som er ubehagelige, eller hvad der nu kan... Det er jo meget forskelligt, hvad det er, der gør. Tænker jeg, at om folk øhm, bliver sindssyge angste af det, eller om det er sådan noget, man ligesom kan komme over. Minder kommer i mange varianter og støbninger. Og hver eneste af dem er med til at forme den person, vi er. Uanset om det er krigen for 70 år siden, et traumatisk minde eller bare en helt almindelig dag i børnehaven.